سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لصدري ويسر وحل العقدة من لساني يفقه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فكل نضرب بأساك الحجر فانفجرت منه إسنة عشرة عينا قد علما كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تاسوا في الارض مفسدين سوره بكرى باعتبار مضمون سرات سلور هيسي اوله حص کې چین میں یاداتونه او پهې کی مقصدی مسله ااسبات دا الله د هدانیت اذبات د توهیدو او دا مریلیو چې دا حصاب په اعتبار د مضمون سره بیادرې بابونه ده اول باب ک شله یاداتونه او بیان داقدرې وډلو کمې چې صورت فتحح کې ذکر شوی منوم ل هم علیہم و نلی همم یعنی مومنان منافقین او کافر نو ولده مؤمنانی بنځه صفات ذکر کل او داغي د دا دنیا حکم او خیال او چې دنیا کې بسمل ار دی او آخرت کې کامیاب دی دعای ادنو کې بیان د کفارو کو داغي د دا دنیا حکم او خیال او چې ختم الله علا قلوبهم وعلا سمعهم اسباب د پوه بندی نو خبره به اثر نه کړي او د اخرت حکم ذکر کو ولهم عذاب عظیم بیا د یار لسیاطونو کې بیان د منافقانو کو داوی ات صفات او د یار لس ذکر کل واړه وې ذکر کا چې قران ز کنه منی چې په کلوبې هم مرض مرزيان دي ځکه یې مرض دے او د اخرت انجام ولا ذکر کو ولهم عذاب علیم دردناک عذاب وي وردا بیا مثالو ذکر کل او کسوی بن سرا او یکا دلبر کو سرا دویم باب کی ازوا د توحید او پاغي بن زدلائل ذکر کل عقلیه تم پیدا کړې مشرام مزل پیدا کړې ازمکه م فرش ګرځولې اسمان میں چت ګرځولې باران باران راوروم خدنه می ویزر غنوم نو سمرا دلایو ذکر کا فلا تجعلوا لله اندادا ګور الله سرڅو کیسدارونه ګرځه دا کورونه غي आवाज کوي اس بعد د رسالت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وک و ان کنتم فی ریبن سرا ک تاسو شک نو زمادات حبیب صلی الله علیه وسلم سره شکیم کتاب د داغه مقابله کې او پیش کئ جداګه سی واځی هی دغه سی او دغه سی زجر ورکو من کریو ذا مسلیتا فا ان لم سرا او بشارت ورکو ممنا اللہ زیر و بشر اللذین آمنوا عامل الصالحات سرا او دفت اعتراض پا ان اللہ لا يستحی سراوکا چې الله حص باغ نکے کدیو ماشی مثال بیان کیا دینا اڑکے سلور مقصدینی آمدونی ذکر کل تنوی ما پیدا کیولی زماع عبادت میں کہ کیفت اگفرون باللہ وکنتم اموات دیم زمګه کې جسدې د امستافې دی لګر زول خلک لکم ما فی الارض جميعا دریم ستا نګه حضرت پا آدم مې موذس په فرشتو کېو غر زولو و اسکلنا للملائکه تسجدو ل او سالورم ستا نګه غلطیو شو هغه ور د ماپ کا فتلق ادم من ربه کلمات بیا د یبن اسرایل دریم باب شروع کو اول رکو کې خطاب خاصو پس د خطاب عام نه شپه خبره اول دری بد صفاتونه د یهود او کباحتونه تحریف کټمان حق تر کې عمل تحریف د الله د کتاب مضمون بدلول حق پټول او بل له حکم کول او خپل عمل نه کول مقابله کې د دې شی وات ور د مؤمنانو ذکر کل صبر او صلاح مسلمان وم مزګزارای په مصیبتونو به صبر کوي ایمان به باخیرتی د دویم یا بنی اسرائیل نش په خطابات شروع او پاولنبی خطاب که اتنی آمدونا دوه عذابونا لس خبری ٹولی وی ونی آمدونا ماک کے سباک کی ذکر شو یو فرعون نمی دل نجات در کو دویم دوبیدو نمی اخلاس که دریاب می دل اوچ کو دریم نو شریعت می لدر کو اطاعت تورات سلورم د قتل نمی بچ که افان قتل. بلزم دمر مر مستو مل جن درکو شپغم سوره ميدرباين دوريزي وک او وم ماغلمن او صلوات يا رسولي گل خطا سو خبره پر خدا او بدله موکا نن نس پکې اتم نعمت په قوم د موسی عليه السلام باندې ذکر کای چې موسی عليه السلام لويته چې مونږ دی زل راوستو دلته خو د سکلو وبنيشتا زګه اغه ډیر باندې گر کومو او قدم به قدم به موسی علی السلام لا یو مشکل مخ کولو چې دې پساوی مونږه د اخلاص یو قران کریم متاصلا غرزویلو چې 130 مرتبہ یو سل دیر شپيري د موسی علی السلام ذکر کوي دومره یو پیغمبرم اومه متره ټانکړې لګوم بنیس داوا يهودو چې حضرت موسی علی السلام ټانکړو کلي او لپه توهمته لګولو وېدې چې کوم دې نوځو بالله نا مرده په سره دې نو موسی عليه السلام لامبل د بنی اسرائیلو ميله لګیدلې وه نیر کې موسی عليه السلام لامبل او جامی په غټه باندې خې او چې کله موسی عليه السلام اوله لامبل او د نیر روت نو کان روان شو په منډه شو او دا موسا علیہ السلام رستو نچي وي حجر صوبي الحجر صوبي الحجر وکانه او درېګه زمجاميره کا وکانه او درېګه زمجاميره کا او کان په منډ روان دي موسا علیہ السلام ورپسې منډه وي دا دې د پارابن اسرایل الله خير چې کوم سړی نامرد یغمند نشيواله نو موسا علیہ السلام منډه ولا د ځوان دي او کان او دا غه محفل منځ کې درېدو موسا علیہ السلام ته جامې روان او جام لکه اخره یا جنگي اعلان اغه د موسی السلامو باقي خلک وي موسی السلام بربندواله دا خو او خلک دي جنبيي بدنامي الله چر خپل پیغمبر رسوا کینا موږ ورته وي چې تموندل تراوس دي خوشي بیان د آباد کړي نمور ووتو اوسمو له دا وو ضرورت ته او په کار دي موږ له وو پروګرامو کا نو اللہ باگ موسی علیہ السلام تاوی موسی علیہ السلاما امسا روالا کانی لروبا گو نو او سکور قرآنوی دولت سینی تروانشو ولی دا بن اسرائیل اصل کی بختانه دی تا دا, دا یو بر سر لگی نا اصینی چی یو چی نی نو دا یو خاندانوالا چې اول زمون نمبر دی بل بوچ زمون نمبر دی زمخ که ما ترستوی زمخ که ما نو الله موسی علیہ السلام ته وې چ امصار اخلاصه دوله شینی چدار خپل خپل ځان له ولې خپل خپل ځان له هری نو خپل ټبرداري باغ له زی نو قران او دوله شینه می ته روانه کی او قد علمک لو ناسن واذ استسقا کل چ تلبو د ابوک موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم د بارے طلب دو ابو کو وَقُلْنَا نُمُنْ وَرْتَوِي اِذْرِبْ بِأَسْوَاقَ الْحَجَرُ تَقْبَلِ اَمْسَا سَرَا کَانِ وَهَا کَانِ اَغِيلِ گُزَار روار کَا امسَا وَلَ رَو بَغُو موسیٰ علیہ السلام امسَا رواغستا او کان لے رو بغولا فَنْفَجَرَتْ مِنْهُ نُو روان شده دی کانینا اِسْنَتَ عَشَرَتَ عَيْنَا وس غورا قران کریم کی بعض وخت یو شان لفس دی واقع کی ذکر کی او کله بل شان دی لکه کوم دغه واقعې سورې اعراف کی ذکر کای ایت نمبر 160 کې دغه مضمون ذکر کای معال دغه فم بجث منه 19 اينا اوس انفجار او فا پدی فرق دی دل د کی وې چيني ته روان شي او ال دجویچ من اساس کې اساس کې شروع شوه مگر نو شیخ نور الله مرقذوبه وی اغه زګي تفصيلي واقعې ذکر کوي نو چې کله موسی عليه السلام امصار او بغولان دوله ځای ته اساس کې شروع شو او اغه اساس کې رور او چینه شو چون ګدل د نعمت ذکر کوي نو نعمت خلق اوړي کې شی باه نه ذکر کوي ډیر ذکر کوي نو قرآن زکه وي چې فن فجرات منو اغه اخیری مرحله ذکر چې دوله شینی ته روانه شوه قد علم کل اناس ان تحقيق سر پویا و هريه و ډالا هر یو خانادار هر کور والا مشربهم په زيد سکلو دي یعنی خپل قدر ورته معلومه چه زباوب کم زیس کم زما کم کويه زما کم لختي دی زما کم والا ده الله اورته قلو خريتا سود الله نعمتنا واشربو او سكاي داوبه من رزق الله ده الله دا رزقنا چې الله تعالی کوم در کوي ولا تاسوا في الارض مفسدين او موږ درې تاسوا په ځمکه کې فساد کوونکي مفسدين فساد کوونکي فساد مکووي ګور الله رب الذات رزقنا کې یو قسم فلټر لگوله دې الله ای ز باران راوروم باران راوروم هم انتم لهو بخازنين تاسو دا سٹور کول نه شي جمع کول نه شي دا جما کوله نشي جما کول غور باران شي کمجره فېديوبي اغز مکه جذب کی زمکه عراق اگي او کمجې د انسان د پاره فېده دي نو غسه الاب ګلړ شو بهي سمندر تبوږي سمندر کې وبيږي او ختم شي نو زهکه الله ورته واي ما انتم بخازرین کدا ټول لګوم سپیدار په تور باندې اوسړي اتیا کال عمر ده او دې کله ذاتل سکانو شي وبالغ شي او الله پاک ده ته وی جرات اوس بالغ شوی ساتیا کله عمر ده نو استاد سمر غنن په قسمت کې دي سمر دے چاول په قسمت کې دي سمر د غوخا دا سمر د رزق ده نو دا ټول ولا زاسره جمع کا نو دغه سمر لخوا ګودام جوړی نو دغه پای کی پای حفاظت دای څنګه کله باران کیسه سې دلی کله وسېلاب راغلی وړي وې نو هغه رزق به خراب شي الله یو مان نزل الا بقدر معلوم مونږ نرا لي مګر په یو اندازې معلومه باندې نو الله پکې دوي چې تاسو خپل او بس کړئ قلو واشربو خريسکي ولا تاسو په الارض مفسدين زمګه کوي ګوره فساد مکوئ ويسکلتم او یاد کار وخت تاسو وي ا موسی عليه السلام ګوره دوه حل شو اوس بلا مساله لن نصبر الا طعام واحد هسکلا صبر نکوممگا اللہ تو آمی واہ دن پہ یو قسم خوراک باندی سار را پاسو نوم مڑا جی خروغر من مڑا جی دیو ما خام مڑا جی دی اللہ تو آمی واہ دن پہ یو قسم خوراک باندی من صبر نکو موسیٰ علیہ السلام وردی سوکم فدو لنا ربکا اقوانا دخبل ربنا منگ دپارا دعاو کا یخرج لنا مماتم بیتو الارضو چراوباجې مونږلره هغه چې زرغونه یې زمګه څه شي مېم بقلها د ترکارونو نه موله پېندې پکار دي کدوان پکار دي تورې پکار دي بقلها ترکار یې نه پکار دي وقصایها او زمونږ بادرنګ پکار دي وفومها او مونږ ته اوګه پکار د تړکی نه پاره عجیب خلقو غره ها وادهې ها او مونږته د موصورودلال به کار دی و, و بسی ها او پیاس به کاردي او ټولې باېونه خو دا ظالمانو د پ چې سبسمم د ډګ خو پهقیت کوي په ک کم داسې اوسی د چېغه با نه دی که پیااس خولی د خولی نه بې پووی ېمونږه دی خوړه د خوې نه بدې پووی هې پې راځ نه بیایرې سره فرمای چا چې د دوزون نه خوړګه او پی نفللایت خللو د با د خل کو پی د جمعې پر از مخه لکهه هر وقت د خوړ نه دي د کا پ کهته د خولی فااضت خولی شي نه چې بیابل خلله کې ساخې او خوا بوي د ن داس خوا نه کوي د باید سړی خلله داې طب کې چرته د میسییکل کویټری ډیران دیولې هرڅخوري لکه د چیری هر سر له خولاهچئ د خولی خللی فاازت نه کوئ؟ نو دا د آداب د خوراک مدینه بی رسول الله صلی الله چې دا دو سه نو خوړل یو اوګه او دویم پیاز نو فلا یکرب المسجدہ جمعه د رضای ځکه چې مسلمانانو کې نفرت پیدا کیږي د دینا نو د یو ور د ترکاری وی الله موږ له ترګاری پکار دا بادرنګ پکار دی اوګه پکار دا دال پکار دی او پیازا قال موسی علیه السلام ورته وی اتستبدلون الذی آیا تاسو بدلوي اغنیا مت هو ادنا چغډیر معمولی دی بیا زو بادران سشیره د اسماني رزق برابر دی بالذی په مقابله دا خوراک کی هو خیر چې اغډیر غره دی الله یوسیز له خیر او ماغډیر غړی تاسو کمکلنی چې دا سیس یوس خو خووی چې دا اغ سیس مقابله کی چاغډیر بهت تر دی لکه یو سره د اغلط وې ځي علي ګم احمد ادار پولو وبخکړې یا مې وخکه پکړې پولو یا بشير کې وبخکړې او هغه وینځم پولو وخني مال چنو دالو یو شو خو دې دې دال سره غړکه هغې پولو جرمانه خو دې خو دې دال بزینو باندې سره لږه کارو چې خوخوراګ ول میلاوي وی دو وینانا نام هر وخت دا نه کړو د خوخوراګ زموږه باڅې موږه بیاز او ادرک او بادرق بکاردې اللهونه ښا اي بده لان شي مصرن خارتا فانلکم ما سالتم دا تاسو دګم سيزونه غواړی نو دا ال دګښتا انلکم بشک وی بتاسلا ما اغسئلتم جتاس وی غواړی اوس دا دوی مزه وزربت علیهم الذله والمسکنه اوه له جو ضربد ولګی ګستمپ والو لا ذلت والمسكنه تو خاری نوس لگی مرچګوګي ګوټ کې بس خان گرمای کی نو لمون پوری من خو خاورین ختی خاک تاکي د خاورو ګندې ذلت شو کنه خوارش شو کنه تیار زګراتو الله و داد اغب بن اسرایل او غ سزا دا اوس اندې لې ملایي زربت علیہم و علش بدی مور در سوای او د خاری وباء بغضب من الله اور اگر شو بغوسه د الله کی تیار رزق راتلو د الله عبادت به کولو او د رزق د وجه نه عبادت باد شو ذالکا داولی وجه الله ذکر کوي بی انہم بسواب د کان وجودی یکفورون بیاات الله انکار به کولو د الله د دا ایتونو نا <تصفح> او یواز انکار دانېږي څړې او قرآن نه منم کافر دی دام انکار دے جدا الله کتاب دا بار تاسو را وښیستا ست دا الله کتاب راخلی نه او دا الله کتاب ویننن دام انکار دے او ان شاء الله بل قلا وخت به په تفصیل وکو ويقتلونا نبیینا او وجلب انبیالهم السلام لا بغیر الحق بغیر رسجرمنا مورخین لګي چې ورځ لا بازار نو گرم شه لګ دا بازار 9:19 بجې ګرمي او یا پیغمبران د شیدان کرو ده زالی مقومو او یا پیغمبران چیور آگه مسئله بیان کانوی وجلو بل بل بل چو بازار گرمه او یا کسان شیدان کرو زالی دا په حب ده دی بانمه بی ماع سو چی دینا فرمانیو که و او دی ده حد نتیری دن کی ده حد نسیوا تیری دل. کم حد چی ولی اللہ مقرکلو دا غی نو آوری دل بیا ګورئ وا از استسقا موسی لقومه او یاد کا هغه واخ استسقا طلب دوبوک وبو موسی عليه السلام لقومه خپل قوم ته فکلنا نوئ له مونږ ازرب با اساق الحجر وموسی عليه السلام اوه خپل هم سا سره کانی لارم فن فجرت منه نوروان شو د دغه کانینا اس نتا عشرت عائنا دولس چینی اصم راجائب دیخل گلی دلیگا نا حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر دے او جلیل القدر پیغمبر دے قوم وردوئی و صالح علیہ السلام مستا خبرن منو لقد کنت فینا مرجو تزا مون پا منس کی دا امید سڑے وی مون تا درسم سڑے تا خود را ٹھولنا ورانو خطی او کله وردوئی ستادا عبادت تالتا حکم کی او مطامنونو نننا ير زمنونی الوب دي پیغمبرونو چې د ګټ نوخه جوړه کی داونه ممکن خبره ده کنه چې ګټ نوخه جوړه کی الله پاک حضرت صالح علی السلام الله دوی الله کو مطالبه کړی دا اوخه غواړي اغم د ګټ نه غواړي الله ته کاجرې پې الله ورته صالح غمو کو خدا کوم دې راجمه کا انتخاب د غټي دی دیوګي چې د دې غټ نه اوخه کوالو اوس کته د بلی غټ نه اوخه جوړه کې نو به مونږ خدانو وخت دینه جوړا کا کله راجمه کو ورته وی انتخاب د غټي وکای دا الله په کومه دیوخه جوړيږي اگر وی دا غټ جلارګه برت دی او غټ غټ پروتو و دې نه جوړې شي الله پاک صلی الله علیه وسلم له توور دواې کوم بهز نیلہ اگر بلاشکي خود وکم باذن الله دا الله حکم باندې پاسه پس هغه ته پاسه دا وخت جوړه شو او دا سیوخه واه چې ثابت کلي بلشل په يبه نه خلاصي دل ثابت کلي بلشل په يبه بګنه خلاصي دل څوک براتلو بالټه بیٹه کول استره پښوتلو بلکسبراغه بالټه نيول او خوراق به عام کولو چا مونې کوله نشوا په کېلي کې د ابو یو کويو چې یوره باندې ټول کېلي وو ډېر یوره بوخي आवाज حضرت صالح <سؤال> علیہ السلام <سؤال> وی لدیبه نمبر ا تا اسرا یو روز بتل طول کې لیس او بو سکلو لا زړو کوینځلو لا لامللو لا ودسون لوبره چلوې څومره چلوې او خو بده خو کی غارلنه درځي په بده زه به خو یواجی وبس کې سو بوله خاله نه زه هغه بده خو خو خو بده خو غار ولا ولا او بو بس سکل ټول راز بتیر شو دا غ بدن د ماته نشو او خلق و دې پیله شت موسی علیہ ته وی اصلاح پیغم بریال منو چې د ده کانینا چنی روانی شی اللہ پاک وردوی کانی رو بخو امسا رو بخو کانی لا دولست چنی روانی شوی خوبیام آقا کوم ایمان را نړو قد علی ما تاکیق سرا پو یوا کلو ناس هر یوا ڈلا مشربهم پزید اوبوس کلو دری چه گدر زده کم زده کم زده بوبس کی او گدر زدگا چ سين هر زيد العام بلوني پس سين کي غدري نو هغه مشران او کشران او داغي پایا او معلوم کړې جدل تکان د نشتا غټ نشتا نو یلګه دا افلانیمه حالت او له غدره نو آل ته کې به خلک زی لامبي هغه له هغه زه هغه دا او پیش والوني نو سوې مشربهم زه د سکلو د دي کولو خره او شربوس کوي من رزق الله دا, دا الله نا کته ځان دی کته پور دغه خو چې سخریداد الله دی کته مزدوری کې نو داد الله په مې ربانه نه ته چې کور د سراډې نو داد الله په اوګم ولا تاسو فالحرز موسدين او مقر زي کې فساد کوونکی واذ او يعات هغه او قلتم چوئل تاسو موسی عليه یا موسی ای موسی لن نصبر ه چری صبر نه کو مونګه الله <سؤال> توامې هدن په یو قسم خوراک باندې چې به سر مرزان ملاندي کله سر ر شوي دي او کله فر شوي دي او کله کچه او کله څنګه فله نه او لرا او دیای کې بله مسلم و خیلا چې نیک سړی د پنا دعا کولختل دا جز دي مونږ هم دې قلیی مونږ چې او سړی ستا په نظر باندې نیک سړی دی طلال شاه ور دوا یا بابا کاکا لالا استاد جی مولانا صاحب مال دعا وکړه دعا د جوندی نه جوندی ته دا بلکل جائز ده مونږه کوم دعا د جوندی د مړي نه غیضا ناجایزه وای او شر کورته وایو چې تراشي او قبر لورېږي چې بابا ز تعالی راغلم او الله ته وایم نه دا شرطه بغیر د الله د ذات نه بل یو داسه ذات نشته چې دا هغه په دربار کې دعا وشي او دا غن سوال یو د الله ذات فدو لنا او غلملرا ربک دلانا یخرج لنا جرو باش مونلرا مما تم بتل ارض دا اگنا زرغونه ازمکا شش او مم بق لها ترکاریا نه উপকার دی قسم قسم ترکاریو پدی کیدار سرالی کو سادو کو کدو د یو کالک دو کارشه وکس سی او بارممو پهکاردي سلا بهم جوړو نه وفیا اوګمون په کار دا واده ص او د ننسکو د دا موصوردلالمو پهکار دی وبه صی او پاز کاله ویل موثال سلام تب دیلو نه تاسو بدلووي اغسیزه هو ادنا چې ډیر معمولی د ډیر لکوونې د کمزورې یتاله بلذي بمقابل الاغسسكي هو خير چې هغه خير نه ډک دې خو ځ استاز خو خدانو اهبدو مصر لاړ شي خار تا فاما لكم ما سالتم یقینا تاسو د بار بوي هغه سې تاسو غړې که مخ وخت دی ک پیاز مخ وخت دی کوګه کا او ګتر کاريانه آلته خار د لار شي ملاوي وذبت عَلَيْهِمُ مز الله او وال شو بديبانمهر دخوا د لت مسكن او دخوا وبا بغزب من الله او راغ شددي ب غصده الله زاللكلي دا د الله غص والله د لت او دخواول ک چې انکار وکول دل الله پایا دونو په پا قران ويقتلون النبیین او جلب پیغمبران بغیر الحقی بغیر دسه جرمنا بغیر دسه گونانا ذلک بما عصوا دا د دیو جناج دینه فرمانی کړي وا وکانو یادتون او د دې د حد ندریدون کی او الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء وامام المرسلين اللهم وفقنا لما تحب وترض اللهم وفقنا لما تحب وترض ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره وكنا عذاب النار رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب و صلى الله عليه وسلم.